kituo kimoja cha gidamba juzi ilitokea watu wakawa kweli wameandikishwa kama moja lakini pia kulikuwa na muda wa mapunziko kwa kukosa watu tumejaribu kuhamasisha jana tumepita huko na nikaona waku wengi wamejitokeza kwa wingi